I continuem el programa avui dijous amb la tertúlia política i com no podia ser d'una altra manera, doncs avui que centrarem tota l'hora que tenim per endavant precisament per fer... Una valoració dels resultats electorals i de tots els moviments de fitxes que, que es poden fer i que ja s'han començat a fer en els despatxos. Bé, primer de tot, donc, saludo els representants polítics que m'acompanyen avui a l'estudi. Ferran Almeida pel PSC, molt bon dia. Hola, bon dia. Manuel Gonzalo pel Partit Popular, bon, bon dia. Bon dia. També Ferran Pasqual, per a gent per a bon dia. Bon dia. A Joan Ramon Varela, per Esquerra Republicana de Catalunya, bon dia. Bon dia. Miquel Doutres, per Convergència i Unió, bon dia. Hola, bon dia. I Carles Domènech, per Soledat. De la solidaritat Catalana per la Independència. Bon dia. Molt bon dia. Doncs bé, eh, primer de tot, eh, com deiem fer una valoració una mica de, dels resultats, de com va anar el dia electoral, la jornada, sobretot doncs, doncs com han quedat les coses després de, de la votació de diumenge. Qui vulgui començar fent aquesta valoració? Bueno, qui vulgui? Eh, qui vulgui. Per, per exemple, Convergència i Unió. Eh, Vinga, eh, Miquel, 2 3. Bé, Hola, bona tarda a tothom. Primer que res, si em permets, em referiria al tema de Tiana, que crec que és important. Agrair a totes les tianenques i a tots els tianencs la maduresa democràtica que han demostrat. Doncs Hem tingut en el poble una participació del 70,02%, com és tradicional per sobre de del que ha estat la, la mitjana de Catalunya. Els resultats de Tiana doncs, ens han estat molt favorables a la Federació hem obtingut un total de 1.974 vots, que és un 47,51% del, del total. En segon lloc, el PCC PSC doncs, ha tret 514 en 12,37, i bueno, la resta doncs, suposo que cadascú ja ho, ja ho comentarà. No? I jo crec que eren unes, unes eleccions a nivell de Catalunya doncs, que s'han tret aquests 62 diputats, que no és una majoria absoluta, però crec que és una majoria relativa molt, molt important, que permet que permet governar, jo diria que pràcticament, amb, amb solitaris, salvo que hi haguessin sorpreses que crec que no, que no hi han de ser-hi. I crec que s'ha de dir que també el, el govern que hi ha hagut, el tripartit, doncs lògicament, eh, igual que passaria amb un govern municipal i pot passar doncs amb un, amb un govern autonòmic, evidentment, el que els ha tocat navegar en aquestes èpoques no ha estat el millor. No ens n'oblidem que venim d'una crisi doncs, que ni és comparable ni tan siquiera amb el que hi ha d'haver Estats Units l'any 29. I suporto que la gent, evidentment, és, és llesta, però al final la gent diu el que, el que pensa i la gent crec que quan vota no, no s'equivoca, vota el que vota. Doncs volia un canvi i, i bé, a partir d'aquí, ara doncs, s'ha de veure... doncs, L'Artur Mas crec que és un home que ha fet una travessia del desert important, que ha estat set anys a l'oposició, que això també li pot haver anat, estic segur convençut que també li ha anat bé. I bueno, esperem, doncs, la formació d'aquest govern, un, com sabeu, ell sempre dic que vol fer el dels millors i que si realment la, la millor gent no la troba dins de Convergència i Unió i la pot anar a buscar fora i la troba, doncs, perfecta per, per tirar la tasca endavant. I esperem, doncs, que que es pugui governar, i crec que aquest és l'ànim de, del senyor Mas i del senyor Doral Lleida, que, no, que no es governi per un partit, ni molt menys, sinó que es governi per Catalunya. No? La crisi en què estem immersos és molt forta i crec que el que es tracta és d'intentar remar tots junts per, per poder sortir d'això i esperem que així sigui. Uh, suposo que ara li toca el Ferran Almeida, <laughs> doncs dels entrants als sortins. Bé, bueno, llavors res, eh, felicitar lògicament els, el guanyador de les eleccions, que està a Comerciàcia i Unió, d'una manera que és eh, indiscutible i rotunda. Per tant, vagi per endavant aquesta felicitació i desitjar doncs, que el govern que sortit d'això sigui efectivament el millor per Catalunya. Dit això, que no obligat dir-ho, eh? eh? Sí que fer algunes constatacions... La primera és que eh, s'ha produït a Catalunya un tom que és el que eh, o ja s'ha donat o es preveu eh, quan hi ha unes eleccions en quant, respecte del govern de torn. Eh, pensem que Sarkozy està sota mínims. En aquest moment jo ho llegia o ahir llegia al diari que eh, els socialistes li treuen molts punts d'avantatge. Eh? Eh, la que menys vantatge li treu és la, la segulena royal, justament, i eh, treu un 52% d'intenció de vot. Eh, el cas del Càmera, una gran bretanya, dos tres quarts del mateix, el cas de Berlusconi, Itàlia, dos al qual que parlem, i, en conseqüència, eh, mani la dreta o mani l'esquerra, eh, el que s'està produint és una situació de eh, rebelar-se contra el govern, que en aquest moment porta els destins de cada un d'aquests països. La Catalunya no ha estat diferent. Hi ha hagut una, una virada indiscutible, perquè els vots canten. Dit això, val a dir que també, potser una mica com a conseqüència d'això, el viratge ha estat cap a la dreta d'una manera eh, absolutament clara i també constatable. Pugen exclusivament eh, Convergència, molt menys perquè malgrat la, la, gran, la gran alegria de la senyora Alicia Sánchez Camacho, doncs el que puja al PP és... No arriba a dos punts, escaig del 10-65 al 12 33, en concret. Baixa l'esquerra, tota l'esquerra, eh? començava pels socialistes, evidentment, d'una manera molt notable. Una desfeta important d'esquerra, que en tot cas després... No, no t'apuïnis, ja, que ja en parlarem. Ja, ja serà, ja està l'amic manel que en parlarà. I també eh, de iniciativa. Iniciativa ha perdut dos regidors i ha perdut també una candidat important de vots, en per percentatge. Eh, en conseqüència, bueno, hi ha una virada cap, cap a la dreta que no és, és tan poc discutible com ho és eh, que s'ha guanyat d'una manera rotunda. Bueno, a partir d'aquí, òbviament, s'obre una etapa amb la que mmm, diu l'amic Miquel que podrà governar els frutaris, segurament així ho farà, però necessitarà recolzaments puntuals, perquè si no estem a Jury Absoluta necessiten recolzaments. Ja veurem d'on els i ja veurem com funciona. I jo el que tinc una enorme curiositat és veure les, si s'aplicaran les fórmules miraculoses que des de Convergència i Unió i des del PP es deien quan estaven a l'oposició, perquè havia les fórmules que havien de solucionar tot en quatre dies, o bé, o bé eh, resultarà que no es pot solucionar tant de pressa perquè la culpa és dels que maraven abans, perquè hi havia un tripartit que funcionava molt malament i que va deixar Catalunya a la ruïna i aquestes coses que es tenen de sentir-les gairebé sempre que hi ha un canvi de govern. Per tant, jo tinc molta curiositat per veure de d'aquí sent dies, lògic que s'ha de deixar els 100 dies de, de gràcia per veure com funciona la cosa, veure realment com funciona. Perquè vaig sentir la la de vista que la Mònica de Rives li va fer a, a l'Artur Màs i em sembla que la cosa ja per aquí. És que aquelles fórmules meravelloses Ailas no es podran durar perquè el maleit partit que governava abans, doncs, eh, i si això passa, Miquel, no s'està governant ni per Catalunya, ni a favor de Catalunya, que què he no sé si el Miquel vol fer alguna aportació ara que li ha fet aquest comentari directe o continuem amb la ronda de parlaments. No, si em permeteu, molt, molt breument. A veure, jo abans us he dit que, i ho ratifico, no? que jo crec que el que s'ha de fer és un govern intentar remar tots junts, que al final el problema que diria que té Espanya i, i Catalunya no és ni tan siquera ni el deute públic, ara doncs està sortint tant tant a la llum, o sigui, per mi el problema no són aquests 2.000... I ara ja parlo, si voleu, calli més a títol personal, eh? El la Generalitat no és la l'emissió de 2.500 milions d'euros amb deute públic, ni el, ni el problema d'Espanya, és l'emissió de la deuta pública que té, que és del 85% del PIB i està molt per sota de la majoria dels països de la, de la Unió Europea. El problema que realment Espanya és l'atur es aconsegui baixar aquesta taxa d'aquest 20% de tu. Ah. No es trobem, aquestes fórmules. De tota manera, un, no, un incís només, i ara ja, sí. jo parlo a tothom. Sí, sí. sí, no, no, a mi... No, no. Sí, sí. Simplement una qüestió, per. després. Sí, sí. A mi m'hauria agradat molt que això que diu ara que s'ha derramat tots junts ho haguéssiu dit des de l'oposició. I ni ho vau dir ni ho vau fer. Home, no. Ara, per no entrar en ah, un dret, però tu saps que aprenem la llei d'educació, que és prou importante i tal, es va aprovar... No? Per rep de les rep de qüestions econòmiques, que sí, sobretot no, tocava... Eh? So sobretot amb, amb consens ah, bueno, del bueno, PSC bueno. de, i de Ciu, no? Ah, bueno, bueno. En temes econòmics, jo crec que hi ha idees, que suposo que ja sortiran al seu moment, d'incentivar contractacions amb, amb contractes indefinits i tal... I també us diu una cosa, jo crec que la sopedalla ja està inventada, perquè aquí ningú ha de fer tants, tants miracles. En un sentit, tots ho heu sentit, i això és públic. Vull dir, Alemanya acaba de publicar les, les dades d'atur que té, està, no arriba al 9% i és la de tur més baixa que ha aconseguit des de l'any 92. Mm. Llavors, ho dic perquè de vegades tampoc cal fer grans coses. Vull dir, escolta, si veus que una cosa en un país funciona jo pues, no pot ser exacte, perquè cadascú té la seva edició en gràcia i la seva manera de fer les coses, pues, però fixa't amb aquests que realment sembla que estan, que estan funcionant. No? Jo sóc optimista i, repeteixo, crec que no és un tema partidista d'un partit sol, sinó que tots puguem anar a la una i que, i que puguem sortir d'això i que en sortim millor inclús de quan, de quan desgraciadament, vam entrar en aquesta crisi i deixo per als de més, eh? Vinga, doncs a uh, qui li toca? Bé, <ríe> bueno, Gonzalo suposo, per exemple, vinga. Jo, suposo que, que a mi en aquest cas. Bueno, i en primer lloc realment voldria com van dir a la a la al programa anterior. Jo crec que el poble de Tiana n'ha de felicitar-lo per la participació que ha tingut, que ha superat el 70%, que és el que demanaven, que la gent votés. Eh? Sobretot, aquesta és la primera. La segona, felicitar, evidentment, a Convergència i Unió per als resultats que ha tingut aquí i arreu de tot a Catalunya. I, en tercer lloc, donar les gràcies a les persones que han votat al Partit Popular, que han confiat amb el Partit Popular, i eh, tant aquí a Tiana com a Catalunya. Eh, Dèiem eh, abans a l'amic a l'amic eh, Ferran que, que bueno, el Partit Popular és el, el, el següent partit dintre del, del rànquing. Bueno, he entès jo això. En pujada, pujada. Sí, sí, en pujada, jo, pujada. jo diria que a pobles com Sant Cugat és la segona força política, eh, a Castelldefens també és segona força política, a molts llocs ha sigut força política segona a molts col·legis. Eh, vull donar les gràcies a això i després una altra qüestió i, i tancaré perquè és que crec que n'hi ha que donar la paraula als al restants amics que estan a la, a la mesa i jo diria que a l'entorn del que ha comentat Ferran i, i, i l'amic d'altres jo diria que el govern, tot el govern que està al, al poder en, en un moment determinat, ja sigui a l'estat a l'estat central, o sigui, a les autonomies, té la responsabilitat de governar. I l'oposició té que fer el treball d'oposició. I n'hi ha coses que planteja el govern que són inassumibles, en aquest cas, per l'oposició. I m'estic referent, evidentment, a el que li està passant al Partit Popular. Eh, jo crec que, evidentment, que moltes qüestions que el govern de, de Convergència i Unió dos tindrà a la, a la Mesa els primers mesos evidentment que la culpa no serà de Convergència Unió, o sigui, ha prendre mesures que a més jo crec que seran mesures molt dràstiques en molts, en molts casos, evidentment que sí seran conseqüència d'unes actuacions que no són de Convergència, Unió, de Convergència i Unió tindrà la seva responsabilitat i no vull i no vull en absolut salvar els papers de Convergència i Unió. ja veurem el que fa Convergència Unió i el que, el que sí que jo crec que n'hi haurà de deixar-los almenys que governin durant tres o sis mesos per veure quines mesures són les que apliquen i per on porten la seva tasca de govern ojalà, ojalà i això ho dic de veritat Convergència i Unió treballi amb totes les forces polítiques i no es torni a donar una altra vegada al famós pacte del Tinell eh, com va fer el com van fer uns partits eh, en un moment determinat, intentant deixar al Partit Popular fora de la escena política de Catalunya, cosa que es veu i es manifesta amb aquestes creacions que no han lograt. Ferran Pasqual. Uh, bon dia. En principi, com els altres que han participat, he de dir que felicita Convergència perquè ha sabut recollir... Doncs, doncs, suposo que moltes sensibilitats amb el seu vot, no només les pròpies, que segurament el partit i, i la coalició... Eh, són tradicionals, sinó algunes altres, evidentment moltes altres, eh, i la participació també, no només a Tiana. A Catalunya, encara que siguin dos tres punts, dos tres punts per sobre el 2006, vol dir que aquell sentiment de que la gent està desmobilitzada, o està, la política no interessa, però tot i així ha crescut una mica, per tant vol dir que, que el debat polític, poc o molt, eh, ha sigut important. En eh, un altre tema és que si sí, és veritat, els partits de... que formaven l'anterior govern, el govern antipartit, tots s'han baixat, alguns menys, alguns més eh... ara no entrarem amb en... en... en el detall aquest però eh, sí que constatar una cosa que no, és... no crec que sigui certa que dius tu Ferran, abans d'Europa no sé, quin serà l'evolució de les eleccions perquè no han arribat però fenòmens com el Tea party, o com, com fenòmens d'actituds de... del mateix Sarkozy, etc. tenen recolzament po... alguns recolzaments populars, temes que alguns partits aquí, en especial un que no ha, tret, no ha tret representació, però també algunes línies de treball del Partit Popular, per exemple, o, o inclús de Convergència, temes que no són precisament d'igualtat, sinó més aviat d'exclusió de, o d'això, no ho fèiem, alguns casos que no... Aquí, això banda I i finalment, he eh, constat això, que, que, que Tiana Convergència també ha tingut doncs, doncs, mol, molts vots no saben si això és estapulable en altres eleccions o no però bueno, en aquest cas eh, ja, ja seguirem parlant Joan Ramon Varela eh, des d'Esquerra eh, Bon dia a tothom, en primer lloc felicitar Convergència eh, la tasca de govern no serà fàcil no serà gens fàcil hi ha jo volia centrar-me en un parell de coses d'aquí i després analitzar clarament el que ha passat a Esquerra i més en general el que ha passat en tot l'espectre independentista. En principi és evident que aquí hi ha una de les qüestions en què no s'hi ha fet ningú esment, però que per mi és fonamental, i que els amics de Convergència tenen les seves possibilitats, però realment és molt difícil que aconsegueixin, és la qüestió de girar, girar absolutament l'espoli fiscal que hi ha en el cas català. O sigui, per què no se n'ha sortit el tripartit? i han moltes coses que no s'hagin sortit. Ara bé, hi ha una cosa que és evident i que afecta el conjunt de la ciutadania de Catalunya i és les dificultats que qualsevol govern català, del signe que sigui, té a simplement per cobrir les expectatives de serveis de tipus social de tota mena necessaris perquè no hi ha la financiació correcta. I aquest és el punt subratllat. Convergència, el senyor Mas ha dit que van pel concert econòmic. Un cop acabat les eleccions ja van pel l any 2012. Depèn de l'aritmètica. O si sigui, el Partit Popular, que sembla, sembla que pugui guanyar les eleccions, doncs no té majoria. O el Partit Socialista fa una remuntada d'aquelles i no tenen majoria, podran jugar. Però en l'última instància tornem a estar molt mateix que fa molts i molts anys. Hi ha una insuficiència, insuficiència econòmica de l'administració catalana que ofega qualsevol possibilitat de política econòmica pròpia perquè no hi ha els recursos necessaris. I aquí és així, i prou. Per tant, jo, si els de Convergència volen al concert econòmic, penso que és una bona mesura per començar. Però les últimes declaracions que he sentit del senyor Mas, que és l'entrevista amb la senyora Terribas, l'altre dia i ja em va semblar que bé, anava a posar el fre. M'agradaria que no el posessin el fre i que anessin per aquest camí. Segona part, perquè acabo, perquè el Carles també vol, vol parlar. Uh, dins del que em podríem dir... <ríe> I tots plegats, plegats a l'altra Jo <ríe> voldria dir que Esquerra s'ha desplomat, o sigui, no ens amaguem. O sigui, fet, ha perdut fet, la si, meitat... si vols, en reserva aquest tema, perquè serà Bé, un dels temes que posarà moment, la taula. Només un moment, sí, uh, Ha caigut a la meitat. I aquí hi han errors estratègics, algun intent del partit, hi ha el que se'n diu probablement un cainisme allà dintre, que això s passa a factura, però sobretot hi ha errors estratègics greus. I l'error estratègic greu, i amb això em sembla que és molt important, és eh, la no resposta d'Esquerra, de, concretament, a la retallada de l'Estatut. I aquest ha estat aquí un error que jo diria fonamental. La caiguda d'Esquerra s'ha pogut compensar amb altres formacions independentistes i aquí és on entraríem amb en una altra dinàmica de, de qüestió. Però jo penso, bàsicament, que hi ha hagut un error estratègic, fonamentalment, com per no haver-hi una resposta coherent i correcta en el moment en què l'Estatut es va retallar per tots cantons. Gràcies especialment a la feina del Partit Popular, això tampoc oblidem. Carles, tu me deixes. Doncs ara sí que anem a, la, a les noves formacions. Vinga, Carles Gomenac. Hola, bon dia. Uh, també faré com totes les altres persones que han intervingut, felicitar en primer lloc a Convergència i Unió pels resultats esplèndids que han tingut i també desitjar-los moltíssima sort eh, la gestió d'aquests quatre anys que seran uns quatre anys molt difícils, tant des del punt de vista econòmic com de les relacions amb Espanya. Eh, I també eh, volia agrair als 188 Tienens i Tienenques que ens han donat un, el, el vot per la catalana per independència, eh, una formació ben nova, un 4,5%, 4,52% per si més exactes, de les tianenques i tianenques que ens han donat els vots uh, la qual cosa ja té un mèrit important uh, perquè mm, vam estar sotmesos a un silenci informatiu durant la campanya no vam, no vam sortir a la tele per res excepte unes, uns petits minuts altres hores de la matinada i en canvi cosa que vam haver de contrarrestar doncs, amb una gran visibilitat a nivell local i amb molt de trucades molt de fer porta a porta i convèncer les de que nosaltres érem l'alternativa la, eh, genuïnament independentista que es presentava a aquestes eleccions. Eh, per què? Per què dic això? Eh, nosaltres ens hem presentat a aquestes eleccions eh, no per eh, gestionar l'autonomia, sinó per trencar amb Espanya. Per eh, i aquest missatge és un missatge clar que ha captat moltíssima gent, especialment la gent eh, que havia participat amb les consultes sobre la independència arreu de Catalunya, perquè dos dels integrants de la part del davant eh, de la nostra candidatura, en l'Oreal Bertran i Alfons López Tena, que van ser els promotors de les consultes sobre la independència a molts pobles de Catalunya, i... I això, no? Nosaltres creiem que Espanya s'ha acabat, que després de la clatallada que ens han donat amb eh, l'Estatut, eh, que s'han enri... enrigut de nosaltres d'una manera estrepitosa, que han arribat a dir que els catalans érem una espècie del gènere espanyol en la sentència del tribunal, que creiem que ha arribat el moment de dir prou. I aleshores, doncs, nosaltres entrem al Parlament, hem entrat amb força per ser una primera vegada, quatre diputats, no hem arribat a tenir el, el grup parlamentari, però nosaltres el que volem és arrossegar les altres forces eh, catalanistes a que trenquem ja la legalitat, és l'entrencada trencada, han trencat la legalitat perquè no han respectat la voluntat del poble català expressada en un referèndum. Doncs ara toca el moment de tancar la nosaltres i no es tracta de, de fer una d'anar a buscar el concert econòmic. La cosa és impossible amb la Constitució actual, ho diu la sentència. I no es tracta d'anar eh, a presentar un, un referèndum eh, perquè també està prohibit, sinó que el que es tracta és que el Parlament de Catalunya proclami la independència, la proclami unilateralment i que s'aculli el dret internacional eh, que, que avali que avala aquest tipus d'iniciatives. Llavors nosaltres a l'hora de, de col·laborar amb un govern o participar en un govern o inclús investir un president només ho farem amb el cas de que es prengui la iniciativa de, de tenir una acció d'aquestes característiques. No serem obstruccionistes, en absolut, però una investidura només la farem en aquell que... Que, que es comprometi a proclamar la independència d'aquesta legislatura. I crec que aquest és el, el missatge nítid que ens ha donat aquest resultat, tot i el silenci informatiu que hem tingut. Alguna reacció a aquestes paraules? O sigui, ara que hi han parlat tothom, que ja tothom ha fet el primer torn de paraules... Jo penso que el que caldria parlar un moment és una mica de l'anàlisi dels resultats, perquè, clar, els discursos Ai, estan sí. molt bé, però anem, <ríe> però anem, però anem a l'anàlisi dels resultats doncs vinga, i, sobretot, comença, comença tu, Joan, el canvi Joan Ramon, de cicle... Ving de moltes coses sí, que s'haurien de posar sobre la taula, en aquest sí. cas. Sí. Eh, no, no, jo simplement, eh, per dir, que el que diu el Carles està molt bé, però jo, pel que he vist de eh, solidaritat catalana, hi havia el vot de l'absoluta la visceralitat, perquè no he vist que tingueu absolutament cap programa, ni amb l'ordre social, ni amb l'ordre econòmic, ni en cap altre. Vull dir, el, el, el vostre eslògan únic a les eleccions ha sigut per la independència per la independència ha un camí, més curt o més llarg, deixem-ho estar. Fins que no s'arribi a la independència, si alguna vegada s'hi arriba, què és el que es proposa? Això no hi hagi res. Per tant, el vot de la visceralitat, des del meu punt de vista, des del meu punt de vista, respectant-lo, eh, per descomptat, i això no és no, una cosa contra no l'altra, eh, eh, respectant-lo, però la crida a l'estricta visceralitat no em sembla, a mi personalment, la millor manera d'anar a buscar el vot del ciutadà. El cas d'Esquerra, per exemple, que també és independentista, és evident que té un programa al darrere. Ja ha estat el govern i eh, té eh, propostes amb tots els terrenys. Jo, de vosaltres, i m'ha arribat propaganda a casa. L Independència, punt. Sí, Carles. Uh, bé, bàsicament nosaltres hem estat una coalició molt àmplia, que va des de... tenim partits marxistes a dintre, al Uh, tenim una coalició molt àmplia nosaltres el que anem és a, la nostra prioritat és proclamar la independència oh, oh, oh, aturar això, això a, aturar, a, aturar aquest expòlit fiscal aquest robatori a mà armada i després un cop tinguem la independència ah. clar, és així de la de sí senyor, el és, és aquest Perfecte. és això, oh, oh, oh. això. Ah, ajuntem-nos cool. queda, i... queda clar, queda clar, queda clar. Va, millor des del de el meu vot i quan, quan quan votàvem en aquestes eleccions i pensava que, que no estava d'acord, per exemple, amb algunes afirmacions prèvies del president Montilla de dir que no ha funcionat el tripartit. És a dir, entenc, i dir, això crec que ha fet mal a tota l'esquerra, eh? dir, dir que no ha funcionat... A veure, com deia avui, és veritat, s'han d'assumir responsabilitats, errors, errors de decisió, errors de gestió, inclús errors polítics o de responsabilitats, eh? però dels incendis o coses així. Però també és veritat que la defensa de l'Estatut o, o la defensa de l'elecció de govern durant set anys estirar pedres contra la taulada dir que, dir que no, això d'una banda ha, fe, ha fet mal i d'altra banda dic si, si és veritat si que han responsabilitats assumir i que no són de fer decisions diu, per què, per exemple poso dos casos, cas Pretoria o cas Millet influeixen segurament molt diferent cap a un compte i per a l'altre això és una pregunta que deixo perquè, oberta per, perquè, perquè, perquè la dret no, de Soport que... d'Ori l'esquerra no bueno, però, i a no, no, més no, curiós de veu parlem de, el... de, de, de, de 1.198.000 votants eh? i el cas Pretòria uh, aclareixo el cas, el cas Pretoria esquitxa, no al partit, sinó a uns determinats persones del partit que han estat expulsats del partit. Ah, no? El cas eh, Millet ja no vull dir aquí, aquí esquitxa, perquè eh, si ha de sortir... Escolta, el... en tindríem, Ferran, en tindríem tants de casos. Sí, ja, sí, ja. A veure, eh, entraríem en una dinàmica no, que em, em, només, em eh? sembla eh? absolutament perversa. A veure, eh, jo que aquí entenc són dues coses fonamentals, que és el que a mi... Em sembla que ha estat, d'alguna manera, l'origen del càstig. L'origen del càstig, perquè evidentment el gran càstig ha estat d'Esquerra, però també ha estat el Partit Socialista. Tant, I amb molta... Amb iniciativa, però amb molta menor mesura, o sigui, les coses... Tant, que també tenia menys diputats dir, i menys vols. És, és evident, Ara bé, eh, hi ha un fet que per mi és important, i és que el, la gestió no la discuteixo, en el sentit de que hi ha hagut gestió bona i gestió dolenta, el que jo conec concretament de cert departament, que és el d'educació, hauríem de parlar-ne molt de la gestió que han fet. Amb altres departaments, com no ho conec, jo penso que alguns ho han fet força bé. Ara bé, sí que és cert que eh, el que seria el gran problema no s'ha resolt. I el gran problema, torno a parlar, el gran problema és el problema econòmic. O sigui, el... la Generalitat de Catalunya té un problema de base, que és un finançament absolutament, absolutament incapaç de resoldre el més petit problema. Ja s'ho trobarà en Convergència, després s'ho ha trobat el tripartit. Aquest és el gran problema, un finançament incapaç de resoldre cap dels grans qüestions que tenim aquí. I aquest és un problema que ja, a part de la plantejaments independentistes, que jo absolutament hi estic d'acord, potser la tàctica de fer-ho avui o fer-ho demà potser no és el moment de discutir l'ara, perquè primers ens hauríem de revisar dins del moviment independentista que cal fer entre tots. El problema fonamental per mi, i això afecta pràcticament totes les forces polítiques a Catalunya, i inclús estaria parlant del Partit Popular si algun dia tingués alguna responsabilitat de govern aquí a Catalunya, que espero que no passi, però que podria ser també, per què no? El problema fonamental des del punt de vista econòmic no està resolt. I mentre aquest problema econòmic no el tinguem aquí, ja podem donar a voltes a la pilota, que no hi ha manera humana de poder fer res. I aquest és el que ha passat amb aquest segon tripartit, sobretot amb la retallada de l'Estatut, que ha portat a que la gent, diguem-ho així, d'alguna manera es veiés, entre cometes, diguem-ho així, emprenyada, perquè simplement és eh, no només eh, la manca de recursos propis, sinó que, a més a més, ha resultat, qualsevol de les diaris, allò que se'n diu la caverna mediàtica de Madrid, o algunes emissores de ràdio, o, per exemple, alguna emissora de televisió que no voldria fer-li propaganda, jo, de cap de les maneres, dono la sensació que, a més a més, som els dolents de la pel·lícula. O sigui, ens roben i encara som els dolents de la pel·lícula. Mentre no es resolgui el robatori, no podrem fer res. I això qualsevol govern de la Generalitat té aquest hàndicap d'entrada. I mentre això no el sigui, una, o no es aconsegueix un tipus de solució, és clar i el problema, i amb això acabo, evidentment, perquè tothom vol parlar, és que ni se soluciona amb un govern amic ni amb un govern enemic. I aquí és a on espero que els de Convergència se'n surtin. Ho desitjaria que se'n sortissin, però vaja, ho veig absolutament impossible. Ah, sí, Miquel Doutrés. Bé, jo volia comentar una cosa, no? El que dèieu de, del tema del, del concert, que, que penso que és, que és important. I si em permeteu, en certa manera, torno lo que deia abans, que hi ha moltes coses que ja estan fetes, que estan testades i que funcionen. I si em permeteu, perquè crec que és un mirall que és bo de mirar-s'hi, torno a mirar a Alemanya, encara que és un estat federal, sabeu que els lans tenen un, un fons de Constitució, perdó, de solidaritat, i hi ha una llei interna eh, en els lans alemans que, com a màxim, faran una aportació del 5% del seu producte interior brut. Clar. Quatre, doncs mira, que ara m'ho poses millor. Eh, en el cas de Catalunya, doncs es calcula que entre uns 20 o 22.000 milions, que és aproximadament un 10% del producte interior brut català, és el que surt i no torna. O sigui que si anéssim sobre aquesta fórmula, diem que ens correspondrien aquests, no sé, 12-13 mil milions d'euros de, de que s'haurien de, de quedar aquí. Però això ja ho lligaria també amb el, amb el tema independentista. Jo estic molt d'acord amb el que ha estat dient el, el senyor Artur Mas, en el sentit que jo crec que en aquest moment la societat catalana no es donen les condicions per proclamar cap independència, perquè crec no sé si és el 50-50 o és el 48-52, però que realment la cosa, no hi ha una una correiva, no bueno, sóc dir, és que fem un referèndum, crec que s'han fet referèndums i saber la participació i el casori d'alt, no és una cosa, que, bueno, és cuida man al 94%. Bon, jo crec que les condicions actuals no es donen. I hi ha una cosa que com, com, a, com a catalans tampoc hem d'oblidar. Evidentment, aquest és un és un país que aporta doncs, aproximadament el 18, entre el 18 i el del PIB espanyol i representa al voltant del 28 o 29% de totes les exportacions que fa Espanya cap a fora. Però no oblidem que també tenim uns ingressos importants de ventes que estem fent comercialment de productes i serveis a la resta d'Espanya. O sigui, llavors jo crec que la manera justa d'aquest concert, evidentment els tècnics ja entrarien amb detall, però crec que seria buscar que lògicament ens féssim pagar els serveis que ens dóna l'Estat i pactar un percentatge de solidaritat, no sé si hauria de ser el 4, el 5, el 3,5 o el 472, doncs perquè lògicament hi ha comunitats autònomes que són, que no, són, no tenen la sort de tindre la prioritat que té Catalunya i tal i, i hi hagi un, un fons de, de, de solidaritat interterritorial, però també amb uns límits, no?, que potser el que està passant ara és el, el que veieu molts moltes comunitats, que tenen més autovia, resulta que l'educació, doncs, al mig i a l'ordinador l'han de pagar, aquí, doncs, els pares han de pagar el 50%, o sigui, busquem d'equilibrar això, i jo crec que això és, és possible aconseguir-ho, perquè al final els números els sap tothom, el sap el PSOE, el dia de demà si guanya Espanya, i els sap el PP i tal, i és un tema, crec que, de justícia. Jo, respecte al que deia l'amic de solidaritat, escolta'm, crec, t'ho dic sincerament, que no és, no és no voler proclamar la independència, jo crec que és que en aquest moment no es donen aquestes condicions. D'aquí dos anys, o quatre, o sis, no ho sé, millor resulta que sí, però crec que avui per avui plantejar això seria fer una fractura social a Catalunya molt important. El nostre punt de vista, i evidentment puc no compartir el teu, però el te respecte absolutament, eh? Ja està. Jo només per l'alució la... sí, la de manera sí, molt ràpida és, és evident sí. que el tema de la independència doncs, ha centrat la campanya electoral ha estat fonamental i sí. que és evident i normal que, que centrem però també m'agradaria avançar eh? no centrar-nos només en aquest tema però Carles, el sí, que volies no, contestar un, un, un tema. nosaltres ja ho sabem que en aquest moment eh, no, no sortiria en un referèndum no sortiria però, per què? doncs perquè no s'ha tingut l'oportunitat d'explicar bé això. Aleshores, durant eh, el que proposem és que es faci molta pedagogia, que la gent sàpiga realment quina és la realitat, quina és la cagnia econòmica que hem estat parlant, que eh, ho ha comentat amb Varela també, eh, aquesta cagnia econòmica, que són 60 milions d'euros diaris actualment, eh, que la gent ho sàpiga i digui escolta'm, no ens interessa, això ens està cobrint. Llavors, clar, el que s'ha de és molt la pedagogia, i la proclamació unilateral sobre la independència, independència s'ha de fer només si les forces parlamentàries que hi ha eh, ho volen fer. I on s'ha vist que un país proclami la independència i després no surti un referèndum? El referèndum es fa després, al cap de dos anys, de proclamar-la. I llavors tens temps d'explicar-ho tot bé. La legalitat actual no ens permet fer un referèndum. Doncs proclamem-la i acollim-nos al dret internacional. I expliquem molt bé i tallem aquesta caverna mediàtica, i expliquem realment, i posem els números sobre la taula. Ara els números corren eh, fets per entitats, eh, però que no poden arribar el, als mitjans de comunicació. Fem els estudis, demostrem-ho, la gent sabrà. I això no vol dir trencar les emocions, eh, trencar amb la família que tens allà, en absolut. Vull dir, el meu vaver era madrileny, eh, Escoltem, vull dir, es poden separar dos països i ser ben amics. Ha passat a Noruega, de Noruega, a Dinamarca, tots aquests països són ben amics. I això és el que hem d'anar, i ens estiguem molt més. Sí, Bé, a lo, em volia fer un comentari. M'he no no. quedat, quedat una mica, novedad, després del discurs incendiari, de la mi Carles. O sigui sí que, si nosaltres comencem a incendiar, nosaltres també sabem d'incendiar, eh? Eh, jo evidentment tinc que de declarar me absolutament constitucional i absolutament solidari amb el reste d'Espanya. Això que quedi per davant. Eh? O sigui que al millor hi viuhaurà algun servidordor que eh, ficaria a menys que ho digues. Eh? O sí sigui, ho dic i, i ho dic eh, de bo. Eh? Jo crec que estem parlant de coses que no, que no, té, que no tenim ni competència ni la tindrem. Perquè jo crec que n' ha que, de moment la Constitució és la que tenim, i la Constitució la canvia el poble espanyol eh? en les clors generals. I després jo diria que tenim un Consell eh, interterritorial eh, per distribuir la, les, eh, els impostos i per eh, parlar de financiació. Amb aquest Consell és on es han que plantejar les coses conjuntament les autonomies i l'Estat central i negociar i parlar de les distribucions. No oblidem les aportacions al PIB nacional de, el, del conjunt d'autonomies i de les seves eh, gastos. A mi també em saben molt greu algunes coses que s'estan fent amb algunes autonomies, amb els impostos de tots els espanyols, eh, catalans incluïts. Eh. O sigui que tot això jo crec que va una mica més per llarg, n'hi ha que tenir una mica... De, de paciència i els que tenen la, resp la responsabilitat amb els consells intercomarcals i el govern de l'Estat dintre de la Constitució que, que treballin i que avancin amb aquest sentit. Jo crec que fora d'això és situar-s'hi amb, amb, un, amb una forma que, que bueno, si eh, alguns podrien declarar la independència, uns altres podrien fer una altra cosa. Eh, o sigui, jo crec que eh, seria molt dolent arribar amb aquestes conseqüències i ho dic el mateix que he escoltat algunes opinions aquí. Jo també deia les meves. Absolutament solidari i constitucional en tots els sentits. I aquesta és la postura que el Partit Popular té i el Partit Popular manifesta amb aquesta mesa. Després hi ha una altra qüestió que no s'ha tocat aquí i que és molt interessant. Eh, que ho vam parlar l'altre dia, és el vot en blanc. Eh? O sigui, hem de tenir en compte que el vot en blanc a Tiana ha sigut pràcticament el 4% del, de la participació. Això és molt important. O sigui, els, eh, els ciutadans que han votat en blanc, evidentment, són ciutadans que estan molt emprenyats en tot el que està passant, en principi. Eh? I jo almenys ho entenc així, i millor jo com a ciutadà, millor també m'hauria donat eh, per votar. Però, per però amb un valor diferent de l'abstenció. Sí, evidentment, evidentment que el vot en blanc és molt diferent que l'abstenció. Eh, o sigui, el vot en blanc és el ciutadà que està fins als pèls, als cabells, de lo que està passant i diu, jo, per, per votar a tota, aquesta, a tota aquesta parafernàlia que s'està apuntant, no voto a ningú, voto en blanc. I és el meu vot de protesta. No? Bé, bueno, això ha sigut molt important i als que seguim les, les eleccions elecció tras elecció va augmentant aquest vot en blanc eh? o sigui, si nosaltres repassem el que n'hi ha a Tiana vot en blanc pur i dur ha hagut 136 ciutadans que és el 327 i després n'hi havia un, un grup que, que posava escons es en blanc Ciutadanos en blanco que ha sumat 28 al 067 sumat els dos, jo permeteu-me que, que el sumi, pràcticament tenim el 3,94%, que per mi és un fenomen molt interessant i molt eh, interessant per analitzar amb el futur, per a totes les forces polítiques que estan sentades en aquesta massa. Ferran. El 409, bueno. Quantes? 0,1 <ríe> <Vale. ríe> sí, més o menys. Ja estic d'acord amb el que dius. Aviam, jo el que passa que de vegades... Això sí que em preocupa a mi. <ríe> Sento mm, coses que em sorprèn una mica. Per exemple, Miquel, no es pot comparar Espanya amb Alemanya. Alemanya és un estat federal eh, amb una estructura federal de fa molts anys que funciona de d'una manera que no és la manera que ho funciona aquest país. A més voldríem nosaltres que és un Primera qüestió. Eh, perquè això significaria tant de coses canviar la Constitució. Eh? La segona qüestió és que la vaix Alemanya ha tingut problemes, i el segueix, Tenim molt seriosos des de la reunificació pel que respecta als lans que pertanyen a la República Democràtica d'Alemanya. Eh? Hi ha problemes que en part són molt similars, els d'aquí, i que no han resolt encara, i fa més de 20 anys, de la reunificació. Mm. Per un altre costat, a mi m'agradaria fer una acotació. Home, jo que vinc d'arreu marxista, els anys modernen, hi ha una frase de Marx, que jo sempre l'he aplicat, que és de que política s'ha de fer fins que sigui impossible tornar enrere. Jo no crec en les revolucions, crec en les evolucions, i a més a més lentes, perquè són irreversibles. I les revolucions totes són reversibles, i a la història ho repeto, eh? Mm. Excepte Corea del Nord, eh? Mm. Però... Ja s'acabarà. No, per tant... no em diràs que vols posar aquella monarquia com a exemple? No, no, no ja no vull De posar... paradís marxista. No no no, no, no, no vull posar cap monarquia. Però el que vull dir és que home, tampoc es pot fer un, un discurs tan catastrofista amb un arrel amb, una real, amb una certa, eh? vull dir que no discuteixo, jo tampoc estic d'acord amb el finançament de Catalunya, que quedi clar, però home, tampoc s'ha de pagar, que s'ha avançat i molt, eh? El pressupost de la Generalitat s'ha <coughs> multiplicat en els últims anys, que no és suficient, que hem d'anar amb un altre sistema de finançament. Home, estem d'acord, però hi ha hagut mesures paliatives d'això. I no dir-ho, és no dir-ho tot. I per tant també s'ha de dir... Eh? que el, el, el pressupost de la Generalitat s'ha multiplicat. multiplicant. Insisteixo, eh? no penso discutir que és insuficient i que anem a un nou sistema. Per cert, recordo, recordo per qui no ho el recordi, els que ja som vells eh, segurament recordarem, que l'any 80 eh, se li va proposar a Convergència aplicar el concert a Catalunya. I el senyor Ramon Dries Fargas, el sigui, conseller d'Economia en aquell moment, va dir que no. Perquè significava assumir el, allò que el al cap de valls ha digut que assumir, la impopularitat de cobrar els impostos, eh? que era molt més bonic parar la mà i dir que en caiguin, dir que en caiguin, eh? però això de cobrar els impostos no. Això mira les hemoroteques i ho trobaràs, eh? O sigui no molt -ho. Si no, des de l'any 80, diríem el mateix sistema que tenen els mascos i els demarressos. Eh? En... Sí, sí. Sí, sí, sí, sí. Milo, Diu milo. sí, sí, perquè el Joan Ramon Varela fa gestos, eh? Ah, a favor. A eh? no, la discussió de l'Estatut no. no es va... A discussió no, no, no, de l'Estatut... No va... perdona, no perdona, perdona, no ser eh? perdona. Tu estàs parlant No, no, no. A l'Estatut... l'Estatut... No va ser l'Estatut, eh? Perdona. De l'Estatut del 79. A l'Estatut del 79. En aquells moments, el partit hegemònic a Catalunya era el PSC-PSOE. I segon, el PSUC. Eh? I a la discussió de l'Estatut aquests partits... No, n'estic parlant després. No, Deixa'm deixa, deixa un moment, si és per no. A veure, a veure, per favor, ah, no, ah, no diguem les coses com no són. Ah, ah, ah, a veure, ah, ah, ah, ah, en 1979 s'aprova l'Estatut. Sí, I a l'Estatut aquest, sí. aquest Estatut, que és... o l'Estatut que es fa a Sau... Ai, de Sau, sí, de Sau. Sí, sí, no, que el de Núria era molt millor. Era molt el de Sau... El de Núria dona... és que diu que Espanya es converteix en prògica autònoma, que Catalunya es converteix en prògica autònoma i l'article primer? No. No, no. és el de Núria, de l'any 31, sí. és que diu que hi ha un estat català dins la República Federal Espanyola. Que després el van tocar al 32. Va, no, no, no, no, eh? va, és una altra història. A veure, l'estatut aquest, que el moment en què la majoria, perquè es va fer d'acord amb els resultats parlamentaris que havien sortit el 77, mm. i que es va... Aleshores, resulta aquest estatut que la majoria era del PSC-PSOE, i després del PSUC, eren els dos grans partits en aquell moment eh? Convergències es deia pacte democràtic per Catalunya eh? i encara estava separada unió amb el senyor Canyelles en aquell moment l'Estatut es fa amb un finançament que se sabia que era un finançament que no tenia o que no donava cap mena de possibilitat de gestió política des del punt de vista econòmic a la Generalitat i això és així i si us repaseu aquell estatut, després les ofertes, o les no ofertes, o que no es volen pagar, o millor dit no es vol assumir el cost, i amb això no vull passar convergència, eh? perquè no es vol assumir el cost de pujar impostos, Mira, és que és una broma de mal gust. Per què? Resulta que l'autonomia catalana en aquells moments era tan insuficient des del punt de vista econòmic, i d'aquí la criatura, fins ara tornem a estar igual, era tan insuficient que l'única manera d'aconseguir fer alguna cosa realment autonòmica, i ja et poso en aquest pla, era o l'endeutament, o l'endeutament, que era l'única solució, i que és el que va fer el govern pujar sistemàticament, o canviar les bases del finançament. Aleshores, jo i ja amb això acabo. Que el Partit Popular digui que hi ha un Consell interterritorial en el qual resol això. A veure, escolti, si jo pago i vostès se'n cobren, voldran canviar el sistema? Per favor, siguem seriosos. I el que he dit jo és que el problema afectaria inclús si el Partit Popular governés a Catalunya. Passaria exactament igual. Es trobaria amb un ofec econòmic. I el que em sorprèn són les paraules de convergència. A mi em sorprèn realment. de Demanar un element que jo penso que seria un element de progrés perquè, en definitiva, permetria al govern de la Generalitat disposar d'uns recursos que són imprescindibles avui en dia, perquè el que anuncia el senyor Mas són retallades per tots cantons. Retallem aquí, retallem allà, retallem l'altre. Algunes podrien ser absolutament d'aquestes retallades, són absolutament lògiques en un context de crisi. Ara, altres venen de que, igual que va fer convergent durant anys i panys, els dos tripartits han continuat endeutant-se, perquè és que no hi ha hagut altra solució. No hi ha hagut una altra solució. Aviam, I aquest no... és on estem. Per perdoneu, per un moment. Em que jo hi ha admès d'entrada... Perdona, no hi ha admès... Has dit, però has dit que estaven molt millor, etc. Etcètera, etcètera. No, no, no, no. Jo, jo he dit una dada que és objectiva, mira -ho. Amb els darrers, amb els darrers anys, mira quin creixement ha tingut el, el, el, el pressupost de la Generalitat. Aquesta és una dada objectiva. Insuficient, t'hi ha dit que sí. Ara, aviam, dit, que l'altre també és primera. primera, primera segona, eh? Té, jo t'agraeixo molt la teva dissertació magistral sobre l'estat del 79, però que jo parlo d'un moment posterior perquè t'he quan el senyor Ramon Díaz-Fargas era conseller de la Generalitat. I si no recordo malament, les neurones comencen a fallar les primeres seleccions de la Generalitat de Catalunya en els anys 80. Per tant, estem parlant d'un moment posterior. No de quan es va discutir l'Estatut de Sau, eh? sinó d'un moment posterior. I recordo perfectament, però això dit, entre parèntesis, si es vol, eh? però dit pel mader, senyor Ramon Díaz-Fargas, home, que això ha d'assumir la impopularitat de cobrar els impostos era molt dur. Evidentment evidentment. Evidentment, és una cosa antipàtica eh, del finançament propi. Ara ja s'ha subit això, perquè clar, anat n'altres passar impostos del tal, tal, tal i ara ja es veu d'una altra manera això, eh? Mm. Eh? Però en aquell moment, era, era qüestió de parar la qüestió per a la va només, eh? Que va dir ni parlar l'altra. Així si ho miro, eh? Bé. Bé, jo diria que eh, ara marela eh ha donat una mica la pauta del que tindria, que jo crec, una mica de parlar també. No, no solament hem que parlar de gastos, sinó que hem que parlar d'aprimament de l'administració i, i de suprimir molts gastos superflus que, que n'hi ha. O sigui, jo entenc que la Generalitat, amb els darrers anys, ha incrementat moltíssim als funcionaris, eh, Als llocs de treball, jo crec que l'administració ha gastat molts diners, i eh, crec que una de les tasques més importants que tindran el govern de convencència de la Unió és veure repassar eh, fer un, un punt zero de l'administració com, com es tindrà que fer a tot Espanya entenc en i veure quines són les necessitats reals i a partir d'aquí dos veure on es pot aprimar aquesta administració que no pot ser eh, tan pesada com el que és amb l'actualitat tant a l'autonomia a Catalunya com al conjunt d'Espanya Sí, tenia coses a dir però al fil d'aquestes últimes paraules jo crec que hi ha algunes, algunes dades no les tinc aquí, jo he llegit eh? no sé si són certes que a Catalunya no és precisament la, la comunitat que no, tinguin no. proporcionalment més no, funcionaris no, no, no, més, no, més no. treballadors I, de la administració, i, i, de administració i, i, eh? no, no, i a més no, a més en altres països també, etcètera segurament també pensava amb aquelles comunitats que, que utilitzen injustament els impostos o les d'això, no sé si està, no sé per, per no posar noms, que parlen de la comunitat valenciana, d'Andalusia, mm. no sé, no, no tinc idea de quina comunitat parlaves. Ui, Això és una, una cosa, cosa, però... Extrema, dura, també, si voleu. Sí, però jo penso que, que a veure, coses que encara, per tant, de l'anàlisi electoral, la, la defensa, per exemple, del sentiment aquell que hi havia el 10 de juliol, amb, amb la retalla de l'Estatut per part del Tribunal Constitucional, el, el govern o determinats partits del govern o les seves relacions amb, amb, amb, amb Madrid, que tenen més relació, no, no es va segurament saber defendre ni tan sols aquell estatut, que és un estatut que està vigent i que s'ha de tot només, però ni tan sols això. No, donarem la volta, pactarem no sé què... No, hi ha una sentència i no s'ha reaccionat. Això, en aquest sentit... No van reaccionar. Sí, d'acord? I vull dir, aquest sentiment que recull Convergència i que recull els partits independentistes va per aquesta línia. Però, i també tornem un altre tema, la infraestructura econòmica o els mitjans de producció que es deia antigament amb l'entorn més marxista, no? de dir, els mitjans de producció i tot, estan a la base d'infraestructura econòmica, de moltes coses. Ja. Però, però és que ningú aquí parla de, jo no sé, per exemple, de la redistribució dels efectes de la crisi, en quines capes afecta, quines quins capes s'ha d'afectar o no. O les polítiques d'igualtat, que això afecta el govern aquest i que, i que el Partit de la Igualtat crec que treballa per això, i ha altres partits, la igualtat de la dona, de, de la gent de fora d'aquí, igualtat, polítiques de protecció medioambiental i d'anar avançant cap a una societat amb el qual això sigui un element bàsic també de la indústria també de la producció i també de, de, del treball totes aquestes coses subvien perquè evidentment parlar de independència està molt bé i segurament serà el futur i si d'aquí 40 anys s'aconseguirà una independència, tot això s'ha resolt o no? Tot o això anterior no, no, no, o el món ja estarà col·lapsat. Ho volem, volem viure, eh? Ho volem viure. Només un detall, ahir el senyor Zapatero els 420 euros dels aturats de llarga d'onada, el va suprimir-ho. Mm. A partir del febrer que ve, si sí no, les notícies d'ahir de... Bueno, avui de, les notícies d'ahir d'un dret, donaven aquesta idea. Per tant, a veure... Mireu com, com està el conjunt de l'economia i lo que... I lo que però, però, escoltem, Espanya deu sí, a tothom, a veure, tant les, a, les entidades públiques com pro... les privades. Aquest és l'altre problema. Espanya deu, però a veure, eh, el problema és que Espanya deu, però qui s'ha fet els calés durant molts anys no és els espanyols i ja parlant amb el teu llenguatge. No, He una sèrie de gent que potser n'ha fet masses o s'ha posat amb unes bombolles que potser tampoc corresponien. A veure mmm, diguem less coses com són en aquests moments, a treure molts aturats de llarga durada. Els 420 euros aquells que eren una mica a base al coixí, Doncs em sembla que realment és una mesura, que en, diu molt poc. En tots els casos o només en els casos de les persones haig, que refusin la, sentit, ofertes de treball? sentit el 324, jo, jo però el que era 421. Eh? Jo el que vaig llegir era que es trauria a les persones que refusin dues ofertes No, no, no. no. Treball, o que s'hagin uh, a eh? fer problemes... No ho he llegit i, per tant, no vaig llegir. Sí, sí. Les no persones no, que perden l'atur, que tenien uns 400 i escaig euros... 420, euros com una paga per... de subsistència, doncs se'ls hi talla. Segur que no. uh, bé, jo crec que amb el, amb el tema del repartiment dels impostos a nivell espanyol, la situació de Catalunya no solament es produeix a Catalunya. En veritat, no tinc el número aquí davant, però comunitats que aporten més del que reben produeix també a la comunitat de Madrid, mm. a uh, València també, no, sí. i a Balears alguna Balears. Eh? Balears. Balears. Balears. Balears. Eh? Sí, Balears queda Bueno, vull dir que, que no som un cas únic, per tant, entenem que aquest tema ja toca revisar-lo i, i revisar-lo a fons. Respecte al que com dèieu... De la... Perdó, com s'ha revisat els darrers 20 anys moltes vegades. Sí, de, de respecte del tema de l'aprimament de l'administració, bé, Artur Mars, en, en el seu programa, una de les coses que ha portat és que s'ha compromès entre conselleries i administració política, política, que no funcionaris ni personal laboral ah. que estigui treballant, ah. reduir, però dir, càrrecs de confiança, director general, tot això, reduir entre un 20 i un 25%. és el xocolata del lloro, eh? Ja sí. t'ho dic ara. Bueno. El problema són les empreses públiques eh, que no, són, no computen com a, com a funcionaris i que, tenen, i que tenen una gran quantitat de treballadors. Per exemple, hi ha l'Agència Catalana de l'Aigua, que té ella sola més de 600 persones. Què fan aquests senyors? Aquest senyores Ja però són diguem-ne empreses públiques 100% públiques jo, jo... i no són funcionaris. Jo diria el... aquí molts... i d'aquests organismes n'hi ha moltícies, hi ha duplicacions hi ha... Si, hi ha... Si em això seria de la que en els últims 7 anys ha tingut un creixement molt molt espectacular de, de, de funcionaris Però bé jo crec que el tema és eh, ser conscient de fer aquesta reducció en els càrrecs polítics i en els carrers que són normals, doncs, bueno, el, que, el que passarà, doncs, probablement no amb metges, ni, ni amb Mossos, ni amb mestres, però amb altres tipus de posició, doncs, que si hi que es va jubilant, doncs, intenti amortitzar aquest lloc de treball si és, si és possible. Evidentment que Catalunya no és la comunitat que té més funcionaris ni de bon tros. No? Crec que dic una dada que ha sortit publicada a diaris, com sabeu, on hi més funcionaris que tot el Japó. O sigui que crec que aquesta dada ja no cal dir número 1, que és prou significativa com, com per saber-ho. No? Bé, jo crec que s'ha de veure aquest anàlisi, ell s'ha compromès, Artur Mas, a fer aquest anàlisi ràpidament per veure com està tot això organitzat i a partir d'aquí prendre mesures. Ara bé, hi ha un tema que per aquí ha sortit, tema de, temes socials i tal, que evidentment tots els diners que estan per gastar està molt bé, i entenc que aquestes polítiques s'intentaran mantindre al màxim, però no oblidem que al final el que es gasta... No, no el mantindran, no, no se'n privil·lidàries. Però que tot el que es gasta té de tenir un lloc que és d'on entra. I on entra realment... Això et diem que la qüestió del concert econòmic és bàsica. No, no, però a part d'això, d'això jo crec que Catalunya, a pesar de la crisi, penseu que des de que va començar la crisi s'ha destruït un terç de la, de la producció industrial d'aquest país, el, el que és Catalunya, i això s'ha d'intentar recuperar. I també us dic una, una dada que és certa, hi han de l'hora de 8 a 9.000 empreses a Catalunya que estan en condicions d'exportar i no tenen gent preparada per fer-ho. Mm. Perquè no són doncs, capaços de contractar gent que doncs, parli idioma tal tal. És dir, possibilitats n'hi ha. S'ha de donar una empenta entre tots a tot això perquè el primer que hem de fer és generar recursos. Perquè aquests recursos ja veurem com els redistribuïm però això com la casa no? la casa del pobre, poca cosa hi ha que, que repartir, si sentem a la taula i, i no tenim res per menjar doncs pues, pues ja estem menjats no? o sigui que el primer que hem de fer és portar una vegada això, i estic convençut que Catalunya ho pot fer, perquè per matèries primes i recursos naturals no en tenim gaires, però valua de persones en tenim moltíssima i estic segur que ho podem tirar endavant, i si em permets per acabar el tema de la independència que tu has comentat no és anar al Parlament i proclamem-ho. Aviam, quan fem això, i, i suposo que evidentment sou gent que ho heu d'haver pensat, tot això involucra tota una sèrie de coses. Tu t'imagines ara, per exemple, a Catalunya, la quantitat d'empreses espanyoles, que la seva central, no sé, una vengua, com saps, la seva central està a Sevilla, no sé què, estan aquí, o multinacionals que estan aquí... Bueno, però... No, però... No, home, sí, és de la Unió Europea, per favor. Sí, home, però escolta'm una cosa. Hi ha, hi ha un pla. Que... Ha un pla. Sí, però que tu, si en aquest moment, més o menys el que de deia, no sé si 50, 50 o 48, 52, no hi ha una unanimitat molt majoritària en el país, insisteixo, jo crec que s'ha d'anar molt de compte fer aquests discursos si realment el propi país no ho està demandant. I crec que en aquest moment... No és així. És. Miquel, no, no, és, és així. no hi ha unanimitats majoritàries. Eh? No, home, però bé, no. cosa, no, crec però... que estaràs d'acord amb mi, Ferran, que una cosa 50 i sí, 50, jo... eh? i un altre que hi hagués, doncs, no ho sé, un 80... No, jo no soc independentista. No, que... 85, no, però... 15 o tal. No. No jo crec és... que, en, que en aquest moment no, no es produeixen aquestes, aquestes circumstàncies. Però no és un tema de dir, ara, avui, va, fem la, fem un, fem, fem, fem la proclamació. No, es tracta de tenir 4 anys en aquesta legislatura de preparar el camí, de veure i negociar els, els diferents punts, estudiar tots els punts fer mentalitzar el món on te, de cap on estem anant buscar les aliances a fora i això es fa amb un temps i al final de la legislatura si esteu d'acord la majoria dels parlamentaris si estan d'acord la majoria dels parlamentaris de Catalunya això es pot fer però que passa és s'ha de preparar s'ha de preparar molt bé s'ha de negociar molta cosa amb Espanya però si hi ha el convenciment de tirar endavant es pot fer Uh, ja anem acabant aquesta tertúlia però m'agradaria també posar sobre la taula el tema, doncs, abans en Ramon Varela ja ho ha dit, el tema del càstig no? però el càstig doncs, als partits del al tripartit i com han reaccionat aquests partits perquè doncs, uh, veiem que Puigcercó es posava a disposició de, dels militants doncs, el, seu, el seu càrrec etc etc. Montilla també doncs, que, que feia un pas, no sé si dir al costat doncs, feu... Montilla, és veritat eh la seva renúncia a l'acte de diputat i i a la secretaria general del partit. Per això, o sigui, aquesta reacció sí, la de tant Puigcercós... Em sap que la secretaria general sí, sí, no. També, també, també. També. Sí, sí. Doncs com, com es, es valora es aquesta reacció? Oh, jo valoro de... com una... Doncs, aquí s'ha d'afegir en barac, que també mm. sí. l'acte de diputat. Sí. A mi em sembla, em sembla lògic, em sembla raonable i eh, no sé si era ahir justament que sortia una enquesta d'aquestes que fan el el periòdicó, el fa l'efecte, que el 88% de la gent que havia contestat de que li semblava bé, que semblava que és el que s'ha de fer. Home, és lògic, quan han fet una repassada com aquesta, has perdut no solament la, la, el govern, diríem, eh, sinó que diguem, la cartellada ha sigut important, un mínim de rigor t'imposa a dir, bueno, això s'imposa una recapitulació i potser modificar, doncs, eh, les línies d'actuació perquè està vist que aquestes no funcionen per aquí. I per tant, em sembla, personalment, em sembla molt correcte el que ha fet Montilla, em sembla molt correcte el que ha fet Marac, i a Puigcercós, que és l'àmbit que ha posat a disposició... Sí, a veure, també aquí la... La, la, la qüestió ens portaria molt lluny. Ara, eh, sí que és cert que cal assumir les direccions dels partits, cal que assumeixin els errors que fan i els errors estratègics que es fan i en el cas d'Esquerra l'error ha estat fort perquè és clar perdre la meitat gairebé de la, dels, dels vots de 416.000 a passar a 216.000 o sigui 200.000 vots menys és per fer-s'ho mirar I no s'ha enganyat els altres no, però a veure sí que és cert hi ha hagut caràcts de convergència Hi ha o... de convergència, però eh, més de 100.000 vots han anat de la solidaritat gairebé, per dir, 40.000 uh, regrupaments, el re o sigui, són 140.000, 60.000, però a més a més uh, s'ha incrementat la participació, per tant, aquí hi ha una qüestió. Per tant, jo penso que sí, que potser des del punt de vista personal i el que la, de les declaracions de, del partit, de les, que les persones que potser ho ha vist més clar, és el, el Jordi Portabella. Jo pot ser sí que ha vist cap a on hi ha el gran problema. Ja, va, però això ens iríem portaria molt, ens iríem uns altres, uns altres, eh, uh, un altre dia. Un altre eh? dia. Sí, és molt molt molt correcte, al eh? sí. final de això que uh, deiu, també ha perdut uns vots, uns quans vots i que, que també ha de fer autocrítica, etc, però sí que tot i que programàticament dona continuïtat i amplia revisa certs aspectes, però el cap de llista no, no era no, era, o sigui, no havia, els caps de llista no els mateixos que que havien, per tant, S'havia fet prèviament una mica no, no, aquest, aquest exercici. No hi ha res a no dir. En cas. No res, no res a dir. Bueno, jo, en el món, eh, al món local, perquè l'altre lo evidentment no, no m'afecta, doncs, l'altre dia parlaven de la brutícia de les campanyes. Eh? Uh -huh. Recordes? Bueno, sí. Jo pregaria als, als components de partits que estan aquí, que encara no han retirat els cartells electorals, que aviam, si no, es podreixen els llocs que estan. Sí. Eh? habían si els treuen, lo el més havia possible, eh? I no. a mi jo no em preocupo perquè a les quatre hores de collocar les ja me les van treure. Cosí sigui que no tinc, no tinc cap, eh? però vull dir que dixe algunes les que van de gent que sí, sí, gent... sí, sí. No, no, no, no, no, no, no les sí, dia... va no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, es va dir aquí, sí, els fascistes estan a tots els llocs, eh? Sí. eh? No solament, com dieu vosaltres moltes vegades, al Partit Popular. Eh? Jo crec que el fascista és el que ha eh, tret aquestes sí. pancartes del Partit Popular que té tant dret com qualsevol partit està present en les campanyes. Amb sí. eh, això te'n eh, parlo, no, els no, no, fascistes sí, ja els sí. de molts palats. Eh? No, no, ja, no, ja. Sí, eh? I, a més, eh, jo diria que sí, que les esteguin i ho dic perquè l'altre dia es va comentar i mm. fort aquest tema per algun representant que es, est està amb aquesta mesa, eh? Eh, bé, ja ara sí que acabem, eh, fem una ronda última, però breu, o sigui, aprofiteu el torn de paraula per fer un, algun, algun missatge que vulgueu transmetre, doncs això de valoració dels resultats o d'alguna idea que us hagi quedat en el tinter, però aprofitem doncs, de manera breu. Ferran Almida, el primer. Eh, no, simplement dic, penso ho dit al començament, que és d'esperar que es constitueixi govern i que, i que caldrà esperar un temps prudencial, allò dels 100 dies de gràcia que s acostuma a dir, per valorar cap on funciona aquest govern. I una altra cosa, i amb això acabo, eh, eh aprofitant que hi ha ja la vic Miquel aquí, li demanaria que Convergència Unió fos present alguna altra vegada, no només per rebre felicitacions com avui, que se les <ríe> sinó que quan rep alguna repassadeta, que no ho no veriu mai. Molt bé, exemple? Manuel Gonzalo. Eh, no, jo no, no vull haver-hi... Si pràcticament res, sinó donar una altra vegada les gràcies als ciutadans que han anat a votar, evidentment el Partit Popular, i donar, gràcies a Déu, per acabar el pacte d'en Ferran Pasqual? Penso que tots, tots els, que, els que estem aquí o els, els partits que han, que han estat al Parlament, sí. no els que estem aquí, eh, hauran de treballar com a diputats i per això servegeixen, per això, o si sigui, els que estiguin al govern, els no estiguin al govern i tots hauran de fer la seva feina, no, va, no, no val n'hi ha valgut mai, però amb aquesta situació tan complicada de crisi econòmica, però també complicada amb altres històries que surten al món mundial i tot, no és fàcil, per tant, tots i cadascú des del seu punt de vista des de la seva voluntat de treball de contribuir a fer una Catalunya millor i un món millor, pues, que faci el seu paper. Miquel Doutrés. Bé, constatar i esperar i confirmar que aquesta per mi no és una victòria solament de Convergència i Unió, sinó que té que ser una, una victòria per a Catalunya, perquè sortim d'aquests moments tan, tan complicats i puguem sortir tots junts amb diàleg, que crec que és la manera de poder ho fer. Respecte al que em diu el meu amic Almeida, saps que he estat molts anys vinguen cada setmana, veure un palido ares, no i tal bé, saps que sí, plodeu... Per però és que sorprenent que es deixa caure no. un representat de Convergència no, el, el dia que sap que rebrà les No, no. la veritat és que inclús ella està aquí a la ràdio sap que m'han trucat perquè ja veia gent havia de venir, no, no podia venir en aquest ha, moment i tal. Hi ha més persones per això, no? I aviam si vaig doncs trobant... Constatem que hem insistit eh, en que avui doncs, vingués algú de Convergència, doncs, perquè ja que la setmana passada doncs, van fallar a, a, no, no. a la tertúlia i de fet a, al cap de llista d'aquesta forma en Regnòlies, de... posteriorment es va disculpar amb la ràdio doncs, per haver fallat aquesta cita, doncs jo també vaig insistir en que en aquesta cita d'avui doncs, també hi hagués algun representant i també agraïm doncs a Miquel Dautrés que hi hagués no existit no evidentment. Miguel, no, ell sap, sap, perquè... sap que llargament Varia... hem estat aquí debatint de tot amb punts de vista diferents i, i després no afegat, per circumstàncies no ha pogut venir però, després, podria, pues, bueno. però podia haver-hi algú altre, eh? Bueno, hi ha home. més persones, suposo que ho sí, home. Joan Ramon Varela Bé, no, simplement dic que la situació és prou complicada perquè tothom hagi de rimar una mica a l'espatlla. Tanmateix és cert que els problemes estructurals a Catalunya es mantenen i que cada vegada, diguem-ho així, la solució s'ha de fer més ràpida. O sigui, no hi ha una possibilitat d'anar esperant no hi ha possibilitat de peix al cove i aquelles coses que es diuen d'anar fet No, no. La situació és prou greu perquè es necessiti una gestió que també tingui en compte no només el dia a dia, sinó un cert horitzó. I si no hi ha un horitzó, i aquest horitzó, en primer terme, passa per tenir una sobirania de tipus econòmic, malament anem. I per acabar, Carles Domènech. Eh, jo vull donar de nou les gràcies als tianencs i als pels vots que ens han donat. Estem molt contents d'haver pogut entrar al Parlament, aquesta primera vegada que es presentem, després només de 4 mesos i també m'ha quedat una petita cosa en el tinter, de quan hem, par quan hem parlat, el senyor Almeida ha preguntat el tema del de... de eh? Ferran el Ferran m'ha comentat això un tema ideològic, no? M'he quedat allà només arribar a dir, mira, sobre una coalició que ens hem ajuntat per aconseguir una independència evidentment, si mires el que està més a la dreta, potser seria López Tena que venia de Convergència, més a l'esquerra tenim el Sant, que són comunistes com pots veure, som una formació que tindrà un consens amb, amb accions polítiques catalanistes i de progrés. I aquest serà el nostre comportament. I que continuem nosaltres, els que governin, en tot el que sigui una millora pel país. Amb això hi poden comptar. Però també podem demanar que si s'estavellen amb les seves sol·licituds a Madrid, concert econòmic, el que sigui, que ens seguiem i prenem decisions que ja estarem nosaltres també. Molt bé, gràcies. doncs així que aquesta tertúlia d'avui, a tots plegats moltes gràcies per assistir a Radio Tiana i que passeu molt bon dia, que vagi bé. Molt bon dia. Bon dia. Bon dia. Bon dia.